Хоча мушу визнати, що прості словаки, на відміну від чехів, гостинно приймали нас, коли траплялося заходити в гірські села, годували, давали харчів на дорогу. Тут проявлялася солідарність поневолених. Письменникою, втрутився в розмову Готегем, не так важливий фактаж, як ідеологія повстанського руху, задля чого велася десятилітня боротьба у півців, а при приречена на програш. Прибувши в Гаву, я не забарився надрукувати в газеті статтю про розмах партизанської боротьби в Україні, адже це було не місцеве явище і не локальна проблема, а світова. Упав продовж всієї своєї боротьби, особливо під час рейду, стала живим прикладом протистояння червоному імперіалізму, про який в Європі склалася думка, що боротися з ним неможливо. А ми пробили стіну більшовицької тюрми, підхопив Потарай, щоб перед усім світом заявити протест проти зганьблення українського народу московськими окупантами і розповісти чужинцям про нашу визвольну боротьбу на рідних землях. Ми заманіфестували перед світом ідею державності України. Ось вам головна концепція майбутнього роману. Донині письменники були ідеологами національної революції, сьогодні ж мусять стати осмислювачами. Знову заговорив генерал. «Дозвольте мені, чужинців, який проте життям свого побратима заплатив за український резистанс, підказати вам, пане Мироне, найважливішу ідею, яка повинна домінувати у творі. Якщо брати час тривання вашої боротьби... Її географічний обсяг і напругу, то можна сміливо ствердити, що УПА була найпоказовішим прикладом опору проти фашистського і комуністичного панування. Опір поляків, сербів, норвезців підтримувався відповідними політичними коаліціями. Українці ж не мали ніякої зовнішньої підтримки і цілковитій ізоляції. Тільки за підтримки свого народу мусили воювати на два фронти. На три, поправив генерал Потурай, була ж ще польська проблема, тим більше, і я переконаний, що під час Другої світової війни існувала потуга, яка виступила в єдиноборстві із супермогутніми світовими силами, то це була УПА. Той виклик німецький, а потім совєтський воєнщині не викликав незмірний подив серед боєзливого європейського світу. Так чому ж той світ мовчав, дивлячись на безпрецедентну нерівну війну? В голосі Мирона зазвучали обурення і кривда. Газети не мовчали, відказав Путрай. Про українське ресорджементо писали швейцарські, французькі, голландські та бельгійські газети. А політика? Політики боялися нової війни, сказав же якось доволі цинічно Бернард Шоу. «Ніхто не хоче розпочинати війну через країну, про яку мало хто знає, де вона знаходиться на мапі». «Виходить, ваш рейд не досягнув мети, якщо вам не вдалося окреслити кордонів нашої нації на європейських картах», – зауважив Мирон. «Ви, пане Шенкарук, максималіст», – з неприхованим роздратуванням відказав Патурай. «Супроти мене? Але ж не були ви максималістом супроти себе під час окупації». Можливо, і не був. Але скажіть мені, чи є заслуга в тому, що комуністична імперія розвалюється і Україна незабаром займе свій державний простір? Українською вільною діаспорою чи українських підневільних конформістів? Не діліть, не діліть завчасну шкуру невбитого ведмедя, сплахнув Потирає. А чому не скажете, наша спільна заслуга? Наша? Вибачте, здався Мирон. Певне, в цьому випадку спрацювало мені Кайдашівська ментальність українця, Але й вона теж має відбитися в концепції роману. Я хочу написати правдивий твір, без помпезної героїки і без єреміївських плечів на стінах вавилонських. Сонце вже котилося на захід, і сказав Йосафат зовсім прозаїчне, «А чи не пора вже й пообідати?» Засміялися, повставали, всім уже дошкулював голод, втім побачили на мосту постать жінки, що сходила стежкою на галявину, і чоловіки впізнали свою господиню. Ганна йшла, здалеку посміхаючись і помахуючи рантуховим вузликом, який тримала в руці. «А я жду та й жду. Та ви скоро помираєте з голоду!» Ганна розстелила на травіска третину і почала викладати полуденок.